וישב דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו, איש וביתו, דוד ושתי נשיו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל, אשת נבל הכרמלית. ויגד לשאול, כי ברח דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו. ויאמר דוד אל אחיש, אם אינה מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה, ואשבה שם.